Вже починає трясти його плечі, щоб витрусити сон. «Ти чого?» Спросонні нічого не може второпити чоловік, перебираючи рукою пахучу хвилю її волосся. От жаль тільки, що в неї починає вплітатися бабине літо. І баж давно він зустрічав її дівчиною біля татарського броду. Кому вона тоді несла вечерю? Найшов чим тепер турбуватись ай ай як швидко відлетів роки. А тут до хатини відчиняються двері і перелякано тремтить голос Миколки. «До нас якийсь чоловік добивається!» Притиснувся до двірка і стукає. І тільки тепер стах підхоплюється з ліжка, тягнеться всім тілом на стук. У двері знову дятлом забили чиїсь пальці. Сну, як і не було. «Хто ж це, Сташі?» Не поліція? І навіть в потімки чоловік бачить побіліле обличчя дружини. Чого її до нас? Прислухаючись до стуку, він похапцем одягається, кладе руку на шовкові кучері Миколки, притискає його до себе і збирається вийти з хатини. Почекай, сташе, краще я. Хрестом стала на порозі Оксана і не пускає стаха. Ти вон вікно відчини, може тікати треба. Оксана вже посміхається їй. «Ти не дуже того лякайся. Це ніби наші стукають. Які наші не сходять з порога?» «Ось зараз побачиш». Та не розсипає дрижаки. Заспокійливо торкається її плеча. На ньому зависла надламана стеблина трави, бо до пізньої осені на Оксанинім ліжку лежить лісове сіно з ромашкою, деревієм, пижмою. Оксана, вірячи і не вірячи, дивиться на Стаха. Справді наші? Стах ще прислухається до надвірних дверей. Кажу ж тобі, це умовний стукіт. Чому ж ти крився від мене? Сторониці все одно зустрихом дивляться на сінешні двері, до яких босоніш шерхотить її чоловік. Бо тепер усього можна ждати. Он і гримичі скільки пережили... Коли поліціянти приїхали по Романа і Василя, Стах зупиняється перед порогом і тихо питає: Це ви? Я. І враз гораз звалюється з Оксаниних плеч, а тіло починає розмерзатись. Наче постріл в її вуха гримнув засув, і всі не входить невідомий. Стах чи то притримує, чи обіймає його, і так вони стоять якусь хвильку, не кажучи ні слова. Зінов'я Васильовичу, скрикує і прикладає руку до уст Миколка. Заходьте ж. Зараз, Миколко, зайду. Хрипу каже Сайдак, зачиняє двері і, похитуючись, прямої до хатини. О, тут вся сім'я. Здравствуйте, Оксано. Здравствуй, Миколко. Як ти? Погано, Зінов'я Васильовичу, похнюпився хлопчик. Кругом погано. Від Володимира вісточки нема? Нема, зітхає Оксана. Я тільки зараз накидаю на коси хустину. Поїхав зі своїм техніком, а чи доїхав? Будемо надіятись. Запни, жінку, вікно. Оксана похапцем всяк так застеляє ліжко, й запинає єдине вікно хатини, в якій зараз чогось наробить спати чоловіка. Засвідчує злиденне теперішніх частів світло, бо що говорити про електрику в селі, коли її і в районі нема. Нерівний мигунець погойдує тіні, освітлює штири золото-миколочених кучерів, смутком обведене обличчя Оксани, задуманого стаха і змучений вид сагайдака. Зморшки гіркоти, зморшки утрат, Якось одразу підсікли його вуста, недбало поорали високе чоло. Ви, напевне, голодні? Голодний Оксаночко, як у вовку люту зиму. Намагається посміхнутися гайдак. Він скидає картуза і тепер шестеро очей вражено дивляться на нього. Чого? Ви? Чого? Здивовано питає і озирається по хаті. Що ж вони побачили таке незвичне? Ничего, ничего.